السلام عليكم الله وبركاته والحمد الحمد لله أسوه سبحانه وتعالى ونشكره ونعظموه ونكبره اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد هو رسوله ونصلي ونتسلم على هذا النبي الكريم سير المصلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله ووصيكم وهي ياذي تقوى الله فقد آتى المطرود مسلمين للمسلمات من المدح الله سبحانه وتعالى لدلم سبو حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَأُ قَرْعَ نِعَادِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِي فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ ما كنت تقول في هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول Ashadu annahu abdullahu wa rasuluh Sayuqal Undur ila maqa'adika minal na'ad Abdalaka Allahu bihi maqa'adan minal jannah Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Sayarafuma jami'ah وعما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يقرب بمصرقة من حديث ضربة بين أذنين Fiyacihu sayha, yasmahha man yalihi illa taqalim. Atau kami nukal hadis sahih riwayat al Bukhari. Hmm. Dari bapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Satu orang manusia apabila diletakkan dia dalam kubur dia dan balik segala sahabat-sahabat dia sehingga akan diperdengarkan kepada dia bunyi tapak kasut mereka itu Hadis sahih riwayat al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu benda yang semua kita akan lalu apa dia? Mati Semua orang mati Bila mati satu manusia dan dikebumikan dia Bila selesai pengkebumian Orang yang hantar kita berkat balik Nabi kata Allah bagi dengar bunyi tapak kasut orang yang mai hadiri pengkebumian kita balik Itu Allah bagi kita dengar atahu malakani sebaik-baik saja beralih pi semua orang yang menghadiri hadiri pengkebumian kita ni nabi kata dua malaikat pun sampai fa aqadahu malaikat dua ni muka dan nakir ni bagi kita bangkit duduk dalam kubur fa yaqulani dua malaikat ni kata kepada orang yang baru dikebumikan ni Ma kuntu dah fi hadza raja, ayah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukadar nakir kata ni. Anak kata apa tentang laki-laki ni Pada masa tu Dinampakkan kepada kita yang baru masuk kubur ni wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oh, untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Kita nampak yang kata Nabi ni rupa dia macam mana Yang kata jernih muka Nabi Muka yang sahabat-sahabat dulu sanggup mati untuk pertahankan dia Muka yang dikasihi oleh orang yang hidup sezaman dengan dia Dan muka yang dirindui oleh semua orang yang mengaku berimamkan dia Nampak ke kita pada hari mati kita esok ni Malaikat tanya kepada kita Ma'kuntar takul Fi hadha rajul Hang kata apa Tentang laki-laki ni Saya kud Ashadu annahu abdullah Warasulullah Kalau yang mati tu orang beriman Dia jawab Dia kata aku naik saksi Ni lah hamba Allah Dan dia rasulullah nak boleh jawab, tak boleh jawab ni atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kesian Allah subhanahu wa ta'ala amal yang kita buat atas dunia ni kalau ikhlas dan Allah terima mudah-mudahan Allah kesian kita Allah bagi kita boleh jawab tapi kalau kita ni tak macam mana di atas dunia ni Allah tak izin kita jawab jadi macam yang disebut dalam hadis ni fa yaqad ulzur ila maq'adika minanna abdalallahu bihi maq'adan minal jannah. Bila dia ni boleh jawab kata asyhadu annahu rasulullah, asyhadu annahu abdullah war rasul. Aku nak saki bahawalah laki-laki ni dia ni hamba Allah dan dia rasulullah. Bila dia boleh jawab macam tu Malaikat kata dekat dia, undur. Malaikat kata, cuba tengok, Ustaz. Ila maqa'adika minanna. Tempat kamu di neraka. Abadalakallahu bihi maqa'adan minal jannah. Yes. Kerana kamu boleh jawab, kerana kamu kenai Nabi Muhammad, tempat kamu yang di neraka tu Allah ganti dengan tempat di syurga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fyarahumajama". Nabi kata ketika itu Allah bagi nampak ke kita ni, dua-dua tempat ni. Kita yang baru tak sak ni mati. Kita yang baru tak sak ni di kebumi kan. Kita yang baru sahaja nampak muka dan nakir. Kita yang baru sahaja diperlihatkan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ni dinampakkan kepada kita dua tempat ni tempat di neraka dan tempat dalam syurga kalau ham tak boleh jawab tu dia tempat ham di situ nasib baik ham boleh jawab tempat ham di sini Nabi SAW kata fayarahuna jami'ah maka kedua-dua tempat itu nampak ke mata kita Wama wa al kafir atau al munafik. Nabi kata, tapi kalau yang mati itu orang kafir ataupun orang munafik, fayakul la adri. Beli nampak kemuka Nabi saw. Bila ditanya dia hendak kata apa tentang lelaki ini orang kafir dengan orang munafik, dia jawab la adri. Aku tak tahu siapa dia ni. Dia kata aku tak kenal dia. Aku tak tahu dia ni siapa. Kuntu akul, naya kuludnas. Dia kata aku mencikam tuhul. Orang kata apa? Aku kata yang. Fayuqal, la daraita, walla talaitha. Malaikat tanya balik dia yang tak kenal nabi ni Malaikat kata dekat dia, la daraita, walla talaitha. Betul, hang tak tahu siapa dia ni. Hang tak pernah belajak masa hidup dulu, belajar nak kenal siapa orang ni. Wala di atas dunia dulu hang tak pernah baca apa pun kan tentang dia ni. Malaka tanya kita dalam kubur ni. "Eh, hey, hang atas dunia dulu hang tak pernah ambil tahu apa-apa selagi lagi-lagi ni. Telinga hang tak pernah dengar ke hadis dia ni?" Anda tak pernah tahukah Muhammad ni siapa? Meletak tanya orang yang kafir dan orang yang munafik di dalam kubur ni. Sebaik-baik saja dia dikebumikan ni. Kata Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi SAW kata, kemudian diperintahkan kepada malaikat supaya pukui dia ni. Tak kena Nabi ni. Pukui dia ni dengan pemukui daripada besi. Pukui di antara dua telinganya. dia. Dalam Belum cerita masyarakat, belum cerita neraka, belum lagi. Dalam kubuk ni, macam ni dah kena. Lepas dia tak kenai aja Nabi malaikat Tanya dia Hang Acah Dunia Dulu hang tak belajar Apakah tentang Muhammad ni Hang Acah Dunia Dulu tak pernah baca Apakah tentang Muhammad ni Betihkah hang ni manusia macam ni So weh. Allah perintahkan kepada Malikat Diambil ni Satu cemeti daripada besi Pukui Baina Udunaihi Pukui antara dua telinga dia Allah bagi dekat dia telinga Dia tak pernah guna telinga tu Untuk nak dengar ayat Quran Untuk nak dengar hadis Nabi SAW Nabi wasalam sehingga dia jadi manusia sesat, manusia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasalam. Sambung Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nabi kata fayatihu sayha, yasmahuha manyalihi ilah sapalai. Nabi kata teriak mayat yang kena balut dengan besi ini, teriak dia ni dengan teriak yang cukup kuat. Ia sempahkha man yalīhi illa taqalain. Semua makhluk Allah dengar bunyi jeritan orang dalam kubur ni. Illa taqalain, malaikat jin dan manusia. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kesimpulan hadis ni satu je ya kita buat, tak sembah banyak Apa dia? Jadilah wahai Islam yang mengaji tentang Islam Ingat tu ya Allah bagi kita peluang hidup atas dunia ni Satu jadi orang Islam Tak cukup sekadar orang Islam Nama Islam saja Jadilah orang Islam yang mengaji tentang Islam Selamat kita Selepas mati kita Selamat kita Bermula daripada alam hubungan sampailah kepada alam mahsyar, sampailah kepada syurga dan neraka. Di sana itulah kita selamat, kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, bukan semua yang Allah bagi hidayah. Bukan semua yang Allah bagi hidayah. Hadis yang masyhur yang kita selalu baca, riwayat daripada Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab dia bukan sahabat, dia tabiin. Dia Dari daripada kalangan tabiin. Daripada Sa'id Sa bin Mut, daripada Sa'id bin Al-Musayyab, kata dia annahu lamma Abu Talib Al-Wafa. Sa'id bin Al-Musayyab kata ketika Abu Talib menjelang mati dia. Abu Talib tuan-tuan cerita banyak kali dah. Pak penakan Nabi sayang Nabi ni sampai dia letak nyawa dia sebagai galang ganti dia tak boleh tengok nabi disakiti dia tak boleh tengok nabi orang buat lebih kurang dia tak boleh dia akan pertahankan nabi walaupun hilang nyawa dia akan pertahankan nabi menjelang mati Abu Talib ni jaa Abu Rasulullah Sallallahu Alaihi nabi mai di rumah dia kita dengar cerita ayat ni kita dengar hadis dia menjelang mati Abu Talib ni nabi mai di rumah dia Fawajad ainda Hu Aba Jahli bin Hisham wa Aba Allah ibn Abi Umayyah bila Nabi sampai dua petulur ini dua dah dah tuan tontol tau petulur. Nabi sampai di rumah Abu Talib ni sampai tengok Abu Jahal bin Hisham dua dah dah. Doa adalah di rumah Abu Talib yang sedang nazak nak menghadapi saat mati ini. Abu Jahal bin Hisham dah ada. Alhamdulillah bin Abi Umayyah. Dua-dua ketului. Orang kuat. Tapi yang Quraish. doa adalah pada masa itu. Kala Rasulullah SAW di Abi Talib. Nabi duduk dulu. Nabi teruai kata dekat Abu Talib. Ya Ammi. Qul la ilaha illallah. Kalimat dan ashadulakabihaaindallah. Nabi kata Pak Cik, Pak Cik kata banyak ni ya. Pak kata la illallah. Tak ada tuhan melainkan Allah. Pak Cik kata ni aja. Ini kalimatan. Ini satu kalimah ashadulakabihaaindallah yang aku akan menjadi saksi untuk engkau di depan Allah. Nabi tak dah cerita panjang-panjang ni apa lepas masuk Islam nak kena buat yang tu, yang ni semua tolak bintang-bintang puter Nabi kata pakcik saya minta kat pakcik satu je pakcik ikut saya kata La ilaha illallah pakcik sebut yang ni kalimah yang saya suruh pakcik sebut ni kalimatan Ashadulaka biha indallah pakcik sebut yang ni saya jadi saksi di depan Allah saya tetahan pakcik sampai bila-bila Oh Tuan-Tuan Hadis ni dia nak gambarkan kepada kita dia? Nabi ni nok sungguh-sungguh Orang yang sayang dia ni Dia nok sungguh-sungguh Orang ni samankan dia dalam syurga Itu cerita dia Fakala Abu Jah Ya Aba Talib As-Sarrabu an Abdul Muttalib. Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah dah sebelah Depa pegang Abu Khalid depa kata Aba Khalid As-Sarrabu an Abdul Muttalib. Benci dah dekat agama tok kita, Abdul Muttalib. Banyak tu ya. Jarum. Jarum karat. Jarum tu satu, jarum karat dia bagi. Eh, dia kata, "Ya Aba Khalid Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Aku nak tanya hang satu saja. Hang boleh mati bila-bila masa. Saat-saat akhir kematian hang ni, betul ke hang benci dekat agama bapa kita? Oh. Jawablah. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi <tansi> wasallam ya'riduha alayhi wa ya'udan bi tilka Kata hadis ni, Nabi tak berhenti-henti. Berulang kali, Nabi duduk kata, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah. Kalimah ini aku jadi saksi di depan Allah. Aku pertahan engkau, wahai pakcik. Dereka ni pun sama juga. Ya Aba Talib, Atar Rabu Ammi, Lati abdul al Kata hadis ni, begitulah. Nabi kata, mereka no counter balik. Nabi kata, mereka counter balik. Nabi kata, mereka counter balik. Kata hadis ni, dia kata apa? Last La sekali mukterbit di mulut Abu Talib Sebelum dia mati, apa ya dia? Dia kata, aku di atas agama bapa aku Abdul Muttalib Habis Berkecah, sebuah harapan Sebuah harapan, Nabi dulu harap Pakcik dia ni boleh Sebut yang tu je, yang lain suka ke aku Aku settle semua dapat dia sebut hanilah dapat dia sebut la ilaha illallah halil saya urus semua akhir kalimah terbebet di mulut abu talib dia kata apa dia kata ana ala millati abdul mutthalib mutaman az aku atain agama bapa aku abdul muthalib wa aba an yaqul la ilaha illallah akhirnya dia enggan untuk menyebut la ilaha illallah mati dia maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama wallahi la atafirana la ma lam unha 'anka bila tengok Abu Talib mati dengan kalimah tu dengan kalimah aku tetap hati agama aku Abdul Muttalib bila tengok aja nabi nabi tengok aja Abu Talib mati atas kalimah kufur tu teguh nabi kata wallahi demi Allah la astaghfirun lak aku tetap akan minta ampun kepada Allah untuk pak sayang tu sayang Demi Allah dia kata Pak aku tetap akan minta ampun kepada Allah untuk Pak Haji, ma lam Selagi mana Allah tidak larang aku, maka selagi itu aku akan minta Allah ampun Pak Haji. Fa anzal Allah taala fi, maka Allah turunkan ayat, ma kana bin-nabi wal ladina amanu an yastafiru lil mushrikin walau kanu quli qurban min ba'd ma tabayyana lahum annafum ashabul jahid turun ayat 113 surah At-Tawah Allah berkata dekat Nabi tidak sewajarnya Nabi ataupun mana-mana orang yang beriman nak minta ampun kepada Allah bagi orang kafir tidak sewajarnya buat benar-benar tidak sewajarnya nabi atau mana-mana orang yang beriman minta supaya Allah ampunkan orang yang mati kafir walaupun uli qurba walaupun hak mati itu adik berat lekas min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim setelah jelas kepada mereka bahawa hak mati ni ahli neraka tak boleh nak minta ampun kepada orang yang mati kafir ni tak boleh Selagi dia tak mati, kita di da'wah dia seorang yang masuk Islam boleh. Tapi dia dah mati dan terang mati dia mati kafir, kita nak minta Allah ampun dia. Tak boleh. Turun ayat 13 surah At-Tawbah, Nabi stop. Nak minta Allah ampunkan pakcik dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ini tuan-tuan, satu kesimpulan kita buat. Apa dia? Hidayah Allah ni cukup mahal. Hidayah ni, petunjuk ni, petunjuk Allah ni cukup mahal. Sekiranya kira Allah tak bagi sebarangan. Maka hari ni, kita ada hidayah Allah, kita ada petunjuk Allah. Kerana tu kita jadi orang Islam, kerana tu kita jadi orang Islam yang cukup nak beramal dengan Islam. Maknanya hidayah Allah, Allah bagi kat kita, hargailah hidayah itu. Hargailah hidayah itu. Jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan hidayah yang Allah sudah bagi kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid satu. Nurul Ihsan jilid 1. Mukasurat 174 muktara 174 kita masih lagi dalam tafsir surah an-nisa malam ni kita masuk ayat 58 a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha maksudnya bahawasanya Allah menyuruh dia akan kamu bahawa kamu kembali akan segala amanah kepada ahli dia Ayat malam ni Allah nak tahu kata Amanah kena balik ke tuan dia. Siapa pemegang Amanah itu dia kena balik memegang Amanah ataupun tanggungjawab itu. Tak boleh pindah ke orang lain. Baik. Turun ayat ini. Tak kala Amlik Sayyidina Ali akan mistah Ka'bah ataupun anak kunci Ka'bah daripada Osman bin Talha yang ni yang menjaga Ka'bah. Osman bin Talhah ni dia daripada Bani Shaibah dia daripada Bani Shaibah sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni Ka'bah, kunci Ka'bah itu dipegang oleh keturunan Bani Shaibah pasal apa? dia bersabit daripada turun ayat 58 surah An-Nisa ni. sabit daripada turunnya ayat ni ayat 58 surah An-Nisa baik, kita tengok apa cerita yang ada di sebalik tu Ketika datang Nabi SAW ke Mekah pada Amul Fathih. Pada tahun pembukaan kota Mekah. Dan di tegah Osman akan dia. Dan kata Osman, jika aku tahu ia ya Rasulullah, tiada aku tegah akan dia. Maka pula Sayyidina Ali akan tangan Osman. Ini cerita ni saya cek balik dalam tafsir. Tak ada riwayat pun cerita macam ni. Tak ada riwayat pun cerita Sina Ali, Tiduk Kulaih, Tangan Osman bin Talha Apa semua, tak ada Yang ada di dalam Tafsir Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir dia petik daripada Daripada Siraf Ibn Ishaq, Dia petik satu riwayat daripada Safiyah binti Shaibah ha. Shaibah Shaibah ni ketua kepada Bani Shaibah Anak dia nama Safiyah Dia riwayat cerita dia kata cerita dia macam ni. Cerita sebenarnya apa dia? Nabi SAW dan tentera Islam daripada Madinah mai masuk Makkah. Nabi daripada Madinah mai masuk Makkah. Nabi masuk, Makkah berjaya dikuasai oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat Nabi tanpa setitik darah pun tumpah. Nabi mai dengan tentera Islam daripada Madinah ni masuk Makkah segala kapiak Quraish yang ada di Mekah yang selama ni memusuhi Nabi cukup dahsyat ni bila Nabi main dengan tentera dia semua saranda tunduk mereka kepada Nabi SAW maka Mekah dibuka tanpa berlaku tumpah darah begitu bila keadaan dah tenang Nabi masuk main dengan tentera Islam sahabat-sahabat Nabi masuk main Mekah dah anda kontrol. Bila keadaan semua sudah tenang Nabi SAW keluar Dengan mengenderai unta Nabi keluar menuju ke Kaabah Dengan duduk naik unta Nabi sampai aja, Nabi tawaf Kaabah Tujuh pusingan Nabi sampai aja, Nabi tawaf Kaabah Ta Tujuh pusingan Atas unta Nabi tawaf atas unta Sampai tahun 60 hujung boleh lagi hunta boleh masuk lagi selawat dalam apa halaman Kaabah tu masih boleh lagi masih lagi tahun 60-an kalau ada dari kalangan adik-beradik kita pergi buat haji tahun tu pergi dengan kapal ayam sampai sana sekitar tahun 60-an dataran Kaabah tu masih pasang lagi oh dengan la jauh berdoa lah dengan la jauh berdoa masih ada lagi di kawasan sekitar yang jauh-jauh tu saya unta tumpuk-tumpuk piramdi ke dalam Dekat? ada lagi zaman tu jadi ini ke pula zaman Nabi SAW Nabi naik unta masuk di Nabi tawaf Ka'bah sambil duduk atas unta Nabi tawaf Ka'bah komplit tujuh pusingan Nabi SAW dengan tongkat dia Nabi sentuh dinding Ka'bah kemudian Nabi panggil Osman bin Talha tadi ni ini cerita di dalam Ibnu Kastir macam tu Nabi panggil tawih, mana dia Osman bin Talha Nabi tahu nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah Nabi buat comeback balik mai ke Mekah Nabi tahu siapa dia pemegang amanah pegang kunci Ka'bah so Nabi terus sebut nama dia mana dia Osman kalau hari ni kata mana Ajiman ataupun mana Pakman mana Osman bin Talha mana Nabi kata minta-minta minta kunci Ka'bah dia pun mai mai main dia bagi dekat Nabi Nabi tak ada timbul cerita Zain Ali fikirlah tangan dia apa baru bagi lepas tu dalam kitab dalam kita, Tawirzah tak ada Ekan? dia memang surrender dia bagi kunci dekat Nabi Nabi pun ambil nifta ambil kunci kaabah Nabi pergi buka pintu kaabah dan Nabi masuk bila Nabi masuk aja di dalam kaabah ketika itu banyak lagi berhala-berhala ni -berhala. dan Nabi katok berhala tu dengan tongkat dia bagi pecah kecuali sekok, burung, mak pati Uh, berhala burung mak yang dibuat daripada kayu burung merpati yang dibuat daripada kayu Nabi ambil semua dan lepas Nabi katok, Nabi punggai keluar berhala-berhala ni semua ini berlaku pada hari pembukaan kota Mekah kemudian Nabi berdiri di pintu Kaabah tu, berdiri di jenang di pintu Kaabah tu, berdiri semua orang duduk tunggu di bawah ni di antara benda yang dikutbahkan oleh Nabi ketika itu, seperti yang dicatatkan di dalam Sirah ibnu Ishaq ini, Nabi saw kata, "La ilaha illallah, wadahu la sharikala." Nabi berdiri di pintu Ka'bah, Nabi sebut benda ini, "La ilaha illallah, wadahu la sharikala." Cadaq wada, wancah abda, wahad mal ahdab wada. Nabi sebut itu. Sadaqa wa'dah maka benaklah janji Tuhan. Tuhan janji kata Islam akan menang. Sadaqa wa'dah. Hari ini terbukti benar janji Tuhan. Kita sudah menang. Wa nasara benar janji Tuhan. Tuhan nak bagi menang kepada hamba dia. Hari ini Allah bagi menang pada kita. Wa hadama al-ahza wabahdah. Dan pada hari ini Allah musnahkan tentera bersekutu. Dan tengok daripada dulu musuh ni musuh ni dia akan jadi Al-Ahzab Ahzab daripada satu perkataan singgula dia Hizb Hizb Ha-Zaibah Hizb Satu Ahzab banyak banyak kumpulan musuh sudah menjadi trend dia daripada dulu sampai kiamat kalau nama kata nak lawan Islam mereka akan bersatu hak pelik ni Islam tak mahu bersatu Tuan-tuan sakit hati tak dengar kata Liga Arab buat mesyuarat, Saudi tak mahu pergi. Boykot mesyuarat nak bincang tentang Palestine ni, Saudi dengan Mesir. Dua negeri gedeber ni, boycott tak mahu pergi. Dan kalau takut dekat Amerika sekalipun, salah tak mana Fih Hazir mesyuarat tu. Tuan-tuan so, boleh boykot tak mahu pergi, dua negeri ni tak mahu pergi mesyuarat berjalan tanpa kehadiran dua negeri penting di kalangan negara orang islam Saudi yang menjadi pemegang amanah menjaga al-haram tapi wakil pun tak hantar dan juga Mesir yang memang gedebeh daripada sebelum ni lagi tapi dua negeri musuh nama kata nak hantar Islam pun nama terakhir. Maka pada hari pembukaan kota Mekah ni... ...Nabi SAW kata apa? Wahda. Pada hari ini ...Allah binasakan tentera-tentera persekutu ni... ...yang selama ni mereka berpaca... ...dalam nak memusnahkan isu. Kemudian Nabi SAW kata... Ala, ...kullu maksarah... ...au damin, au malin... ...yudda'a... ...fahuwa tahta qadamaya ataini. Nabi kata dengan ini aku mengisytiharkan bahawa segala tuntutan sama ada yang melibatkan dam, melibatkan darah, aul, ataupun melibatkan harta benda atau apa sahaja, sebarang tuntutan selepas daripada ini mai dekat aku. Karena ada di bawah dua tapak kaki aku. Nabi tawid ikui amanah aku. Bukan sahaja Nabi pergi kuasai matkah. Bukan setakat tu sahaja. Hari itu juga Nabi menyatakan kesediaan dia untuk fikir tanggungjawab. Untuk fikir aman. Nabi kata hari ini, Mula daripada saat ini. Sebarang tuntutan tak kira melibatkan harta, melibatkan nyawa, melibatkan tumpah darah dan sebagainya. Tak puas hati dan sebagainya. Main jumpa aku. Nabi kata. illa tadana talbay wa tiqayat alhaj nabi kata kecuali dua benda aku tetap tinggalkan amanah ini kepada orang yang memegang amanah ini sebelumnya. apa dia yang pertama tadana talbay pengurusan kaabah selama ni siapa yang duduk jaga kaabah dia terus jaga nabi kata wa tiqayat alhaj Selama ni kalau orang mai buat haji, dia aduk bagi minum kepada jemaah haji. Dia terwek buat kerja tu Aku taan ni amanah yang dia aduk buat sekian lama. Nabi saw kata macam tu. Kemudian selepas Nabi saw khutbah Sayyidina ali ni mai, sekonyong-konyong mai Sayyidina ali jumpa Nabi saw. Ada satu riwayat kata al Abbas. Ada dua riwayat di sini. Satu riwayat kata Ali. May jumpa Nabi. Satu riwayat kata Al-Abbas. Kata al Ali Dia sepupu Nabi. Kalau Al-Abbas. Dia pak penakan Nabi. Dua-dua ni mai jumpa Nabi SAW. Minta supaya kunci Ka'bah. depan Nabi. Ali minta dekat Nabi. Ya Rasulullah. Bagi saya pegang kunci ni. Kemuliaan pun Kemuliaan. Dapat jadi pemegang amanah. Pegang kunci Ka'bah. Ini kemuliaan kerana Kaabah itu baitullah maka Ali offer diri dia bagi saya jaga kunci ni satu riwayat kata Al-Abbas minta bagi saya, bagi pakcik jaga kunci ni Nabi Tuih tak layak dalam riwayat tu kata Nabi Tuih tak layak respon dah, apa pun dah Nabi beralih, Nabi Tuih tanya mana Pak dari Osman bin Talqa ah. Nabi itu kembali, nabi kata mana, dia Osman, Osman bin Talhah nabi kata panggil dia mai, bila dia mai, nabi bagi balik kunci dekat dia, nabi bagi balik kunci dekat dia, nabi kata haka miftah akayat Osman, al yom -yawm, yom mulwafa wadir, nabi kata Osman ini kunci yang kamu pegang, kamu pegang, nabi kata kepada dia, Osman belum Islam, Osman bin Talhah belum Islam. Tapi oleh kerana dia pemegang amanah Yang duk pegang kunci ini Nabi bagi balik ke dia Nabi kata Osman Nah ambil Kamu yang layak pegang kunci ini Kerana selama ni pun kamu yang duk pegang Ambil kunci ini Nabi kata pada hari ini wafa. Hari ini adalah hari penyempurnaan amanah dan hari ini adalah hari kebaikan aku tak mau rosakkan kebaikan ini kamu terus buat kerja baik ni Nabi bagi balik kunci tu dekat dia terkejut Osman bin Tawah ni dia dah ingat hari itu berakhirlah dia amanah duk pegang kunci ni upah-upahnya Oboh Nabi bagi dia terus pegang amanah tu masuk Islam Osman bin Tawah Hang hmm, tengok ni macam mana Nabi, macam mana Nabi dengan dakwah dia. Dia tak cari gaduh, dia tak cari pasal, dia tak pi dok Tak ada. Nabi dia ambil hati orang, dia tackle orang dengan cara macam ni. Nabi boleh kata, "Eh, sekarang aku yang memerintah Mekah. Hang pi, aku main semua ambil." Nabi tak buat kerja macam ni. Selama ni hang pegang, dah hang pun pegang elok. Kunci ni hang jaga elok, takkan jadi apa. Terus eh, buat kerja ni. Nabi kata macam dia balik tak boleh tira anda balik tu fikir ni aku dulu ingat ni ish yang kata Nabi ni main jumpa Nabi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah da'wah Nabi dengan cara kita jauh berbeda Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Kita sambung. Dia kata, dan diambil dia akan miftah itu dan buka pintu. Masuk Nabi SAW sembahyang dua rakaat. Maka turun ini ayat. Maka menyuruh Nabi SAW dengan kembalikan kunci itu kepadanya. Yang ini kepada Osman bin Talha. Dan sabda Nabi haka khalidah talidah. Ini satu riwayat. Nabi kata kepada Osman bin Talha. Nabi kata haka khalidah Khalidah maksud dia apa ini kunci kamu kamu ambil balik maka berkekalanlah selama-lamanya depan. Khalidah kita ada baca ya Quran khalidina fiha abada Khalidah maksud dia apa kekal maksud dia apa kunci ni hang terus pegang itu maksudnya. Nabi kata dekat dia tu, khalidah, kunci ni selama-lama hang pegang. Maka rasa ajaib Osman akan yang demikian itu. Maka baca akan ini ayat kepada dia. Maka Islam Osman. Dia. Masuk Islam Osman bin Talha ini. Kerana perbuatan Nabi yang begitu. Dan beri kunci Kaabah itu ketika matinya. Bila mati Osman bin Talha, kunci itu diberikan kepada saudaranya iaitu Syaibah. Ha, di situ, startlah. keturunan dia lah pegang sampai hari ini. Ada mengikut ceritanya sampai hari ini Pihak berkuasa Saudi Kunci Kaabah, Bani Shaibah juga pegang Satu Yang kedua ni Pemurusan Masjidil Haram Minum tu kita pergi sana ada sederet Ayam zam zam apa semua tu Itu Semua tu dia ada orang tertentu Yang diamanahkan dia Tetapi kerajaan membantu mereka Pasal apa? Pasal memegang amanah ayat 58 Innallaha ya'murukum an tu'dul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya amanah ini diberikan kepada ahlinya. Eh? muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sila. Fa'amma Allah wa idha hakamtum bainan-nas an bil-'adl. Dan apabila kamu hukum di antara manusia itu menyuruh Allah bahawa kamu hukum dengan adil. Lihat ini khusus kepada pemerintah negeri siapa juga yang diberi amanah untuk pemerintah negeri, hendaklah berlaku adil kepada semua hendaklah berlaku adil kepada semua orang tak kira Islam, tak kira bukan Islam bila dia jadi pemerintah, dia jadi bapak kepada la'ayat dia, dia berlaku adil hak yang mereka patut dapat kena bagi mereka begitu Baik, Inna Allahani Aima yaidu Bahwasanya Allah Taala itu sebaik-baik suatu, mengajar ia akan kamu dengan menunaikan amanah dan tunai hukum dengan adil tu dia. Allah dia kita satu apa dia? Allah ajak kita ni supaya amanah mesti ditunaikan. Yang kedua Allah ajak kita apa? Bila kita ada kuasa kita nak jatuh hukum, hukum yang dijatuhkan mesti adil mesti hadir tak kira siapa hukum mesti berjalan secara hadir dia kata kana bahawasanya Allah Ta'ala adalah dia Tuhan yang amat mendengar barang yang dikata orang lagi amat melihat barang yang diperbuat orang juga baik Tuhan bagi tahu ni yang kata Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia ni apa dia? sami'an dia dengar semua bisikkan hati pun dia dengar Bukan hak kita berkata bukan ini bisikkan hati Allah dengar basira dan Allah Maha melihat bukan Allah boleh tengok dalam cerah saja dalam gelap pun Allah boleh tengok demikian yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sifat dia samian basira dia Maha mendengar lagi Maha melihat fermalah ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul wa qulil amru minkum wahai segala orang yang beriman taat kamu kepada Allah yakni dengan ikut Quran dan taat kamu kepada Rasul yakni dengan ikut sunnah dan segala ia mempunyai pekerjaan yakni taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu dia dia terjemah segala yang mempunyai pekerjaan maksudnya pemerintah. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita orang yang beriman ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemerintah. Tonton tengok ayat ni dari segi sesunan dia membawa banyak makna. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Dia sebut ta'atilah Allah. Wa ati'ur rasul. Dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri. Dia tak sebut wa ati'ur ulil amri. Dia tak sebut. Pasal apa? Hurayah dalam tafsir panjang. Ta'at kepada Allah. Ta'at kepada rasul. Ialah ta'at mutlak. Tak ada question. Tak boleh kalau Allah kata agak haram, tak boleh dua kata ni kalau kami duduk lari sujud minum sikit tak apa Tak boleh. Pasal apa? Pasal ta'at kepada perintah Allah itu ta'at mutlak. Bila dia kata haram, haram. Ta'at Rasul itu ta'at mutlak. Bila Nabi kata apa pun, itu perintah yang mesti ditaati. Wa ulil amri. Dia tak sebut wa'ati'u. Dia tak sebut dan taatilah ulil amri. Dia sebut dan ulil amri. Maksudnya apa? Pemerintah kita taat dekat dia. Selagi mana dia taat kepada Allah dan Rasul. Ah, ini Quran sebenarnya. Allah SWT dia nak buat turun ayat. Dia ambil kira every single word. Tiap-tiap patah perkataan tu diambil kira. Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak. Ketaatan kepada pemerintah bersyarat. Selagi mana pemerintah itu taat Allah, selagi mana dia taat Rasul, kita wajib taat dia. Apabila hilang ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasul, kita boleh menyanggah dia. Maka ini ayat turun kepada kita supaya kita semua ambil pengajaran dan ambil tahap. Firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Shai'in: Farudhuhu ilallah warahmatu mukminin. Maka jika bantah kamu pada qiyas sesuatu benda. Maka kembalilah kamu akan dia. yakni kepada kitab Allah. Dan kepada Rasul. Sekiranya masih ada hayatnya. Dan kepada hadis kemudian daripada wafatnya. Quran bagi tahu apa? Kalau ada clash pendapat. Sama-sama orang Islam ni ada clash pendapat. Dia kata lagu ni, dia ni, kata lagu ni. Ni macam mana nak selesai benda ni? Faruduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Tengok balik Quran kata apa, tengok balik hadis kata apa. Tengok balik, hak mana Quran kata, hak hadis kata, hak tu kita ikut. Manusia kalau biar dia berselisih pendapat, tak habis. Manusia kalau dibiarkan manusia ni berselisih pendapat Pak Habib ada saja pendapat. Tiap-tiap satu benar ada dua ada tiga ada banyak pendapat. Maka mana satu pendapat kita nak pakai? Pendapat yang kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktu kita pakai. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Nabi kata, "Saya li fumulatan ba'dih. Fayali humul barr bi birri wal fajir bi fujuri. Fasma'u lahum wa adhi'u fi kulli ma wafaqa al haqq. Waslulu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim." Aku maklul hadis riwayat Ibn Mujari dalam Muslim pun ada hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata apa dia kata Nabi ada bersabda Nabi kata selepas daripada wafat aku Nabi kata kamu akan diperintah oleh beberapa macam pemerintah Nabi kata sebelum Nabi wafat Nabi nak bagi tahu Nabi kata selepas aku tak ada esok ni apa ada lagi Lapan daripada wafat aku esok ni, hampa akan diperintah oleh macam-macam jenis pemerintah. Nabi kata fa yalikumul bar wal fajir bi hujori. Tengoklah Nabi kata. Kalau pemerintah itu jenis baik, jenis soleh, dia akan memerintah kamu secara baik dan secara soleh. Tengoklah kalau pemerintah kita ni jenis orang yang beragama, sudah tentu dia akan pimpin kita ke jalan agama. Tapi Nabi kata ada wal fajir bi ada pemerintah jahat. Dia jahat. Pasal apa jahat? Pasal dia tak mau ikut agama. Dia nak bawa jalan kepala otak dia. Dia tak mau ikut jalan agama. Dia nak bawa jalan dia. Maka dia akan memerintah rakyat bi dengan jahat yang ada ke dia. Dia jenis suka solok, dia jenis apa? Dia memerintah, dia bagi rakyat solok. Minta bagi ada sempena apa, ayat festa. Minta bagi ada sempena apa saja, konsert. Minta bagi ada sempena apa, kira dia nak buat bagi seronok. Pasti dia jenis seronok. Tapi kalau jenis orang baik-baik, orang yang bagus-bagus, orang yang salih dari segi agama, dia nak bawa rakyat ke jalan baik. Hak mana benda tak elok dia tutup gua, hak mana benda tak elok dia sekat gua. Pasal apa? Pasal dia orang baik, dia nak rakyat jadi baik. Nabi kata kamu esok akan jumpa pemerintah macam-macam. Hak jenis baik dia akan bawa kamu jalan baik, hak jenis hujur dia akan bawa kamu jalan, jalan tak elok. Nabi beritahu dah dulu ni. Nabi pesan apa? Nabi kata fatma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq. Nabi kata, aku pesan dekat hamba. Dengan apa pemerintah kata, taatlah kepada pemerintah ini. Ma haq, selagi mana pemerintahan dia menepati kebenaran. Taat dekat mereka. Dengan apa mereka kata, selagi mana mereka tak gelong. Ikut Nabi kata. Nabi kata, kalau mereka main dan mereka nak jadi imam, semayah belakang mereka. Nabi kata, "Tarama ta'ala, sembahyang belakang depa. Walaupun kamu tahu depa ni kadang gelong, kadang betul tak betul, dia jadi imam. Tabah Nabi kata, "Wasallu wara'kum, sembahyang belakang depa. Fa in ahsanu falakum wa lahum. Kalau depa buat baik, kamu dapat pahala, depa dapat pahala. Wa in asa'u, tapi kalau depa buat jahat, falakum wa 'alaihim. Hampa rakyat tetap dapat pahala." tapi pemerintah yang jahat dia kena bertanggungjawab atas kejahatan yang dia buat. Hadis ni tuan-tuan dipegang oleh Ibnu Umar. Dipegang oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan tengok balik, bosan balik tengok sejarah Kaabah. Kaabah ni yang tadi kita kata mereka bina Kaabah. Kaabah tu berapa kali bina, berapa kali runtuh dan hadis muslim ada beritahu kata menjelang akhir zaman lagi sekali Kaabah akan untung ada jadi kita tak tahu kita duduk pergi umrah berkali haji apa semua pergi dah duduk tengok Kaabah ni doa duduk ingat kau Kaabah ni antarcebar kita duduk ingat Kaabah ni orang tak boleh buat apa siapa ada niat jahat nak pergi buat apa-apa Allah mesti ajak daripada ni kita duduk ingat dulu tu tak, Kaabah berkali untung lah Ka'bah Ka mula-mula dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail Ka'bah Ka ni mula-mula yang meletakkan batu asas pembinaan Ka'bah Ka ni Nabi Ibrahim dan anak dia Ismail. Dan Ka'bah Ka pada zaman Nabi Ibrahim pada zaman Nabi Ismail, Ka'bah Ka bukan bentuk dia 4 sagi tu. Ka'bah Ka dia bentuk dia bujang tu. Hadijim Ismail tu juga Ka'bah Ka Macam tak? Satu petak kemudian satu lengkung boleh baik, boleh syokat. Kau ni pula. Dulu Kaabah dia sekali tu empat segi sana bujur. Dia sekali itu yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Kaabah zaman Nabi Ibrahim itu dua pintu. Satu pintu dekat pintu law ni. Tapi kedudukan dia tidak atas macam tu. Kedudukan dia di atas lantai. Kan Kaabah dari pintu dia Kalau kita pergi berdiri, kita suak tangan Baru boleh pegang bendui dah Pintu dia tinggi Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu Dua latihan lantai macam pintu rumah biasa ni Dua latihan lantai Dan pintu tu temuih balik sana Tapi rukun Yamani ada satu pintu lagi Mana kalau masuk kot ni boleh keluar pun Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas daripada tu dia kata di di Dimamah masa Ka'bah tu pelan-pelan runtuh, -pelan, relai apa semua habis tak ada. Sehingga lah mai kepada zaman Quraisy. Quraisy reconstruct balik, depa reconstruct, depa bina balik Ka'bah di atas tapak yang Nabi Ibrahim bina tu. Dibina balik Ka'bah tu. Tetapi Ka'bah yang dibina oleh Quraisy macam Ka'bah lah ni. Betul? Pintu satu dan pintu diangkat tinggi. Itu plan yang dibina oleh kafiah Quraisy begitu keadaannya kekal binaan itu sehingga zaman dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi nabi bangkit nabi tengok Kaabah macam kita tengok hari ini itu rupa Kaabah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kemudian mai zaman Abdullah bin Az-Zubair siapa dia dia ni Abdullah bin Az-Zubair dia anak penakan Aisyah isteri Nabi dia anak kepada Asma binti Abi Bakr. Aisyah, kawin dengan Nabi, tak ada anak Nabi Ambit, Abdullah bin Zubair Belah, jadikan anak dia Anak penakan, jadikan anak dia Zaman Abdullah bin Zubair Menjadi gubernur Makkah Pada zaman Abdullah bin Zubair Menjadi gubernur Makkah Dia sebut balik hadis ni Hadis daripada Aisyah Daripada mak angkat dia, mak penakan dia Kata Abdullah bin Zubayr, ketahuilah sani Aisha, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dia, "Jika tidak ada kumpulan yang berbicara dan berjanji kepada orang-orang yang tidak beriman, maka aku akan menghancurkan Kubah, dan aku akan membuatnya menjadi pintu." Dia Alhamdulillah bin Zubair, sewaktu dia menjadi gubernur Makkah, dia jaga Makkah, dia baca hadis ni kepada semua orang. Dia kata, mak angkat aku, yang juga mak penakan aku, yang juga isteri Nabi SAW bagitahu dekat aku. Kata Nabi SAW ada sebut masa Nabi hidup dulu. Nabi kata, Lawla'an qawmaki hadithu ahdin bil jahiliyah lah adam tul ka'bah. Nabi kata kalau Aisyah Nabi kata Aisyah Kalaulah tidak kerana kaum hang ni Baru dengan Islam Mereka daripada jahiliah baru masuk Islam Kalau tidak mengambil kira soal mereka ni baru dengan Islam Lahadantul Kaabah Aku peruntung dah Kaabah ni Nabi kata Nabi kata dekat Aisyah ni sembang suami isteri Kalau tidak fikir ni Kaum hang ni baru dengan Islam dan bagi depa kaabah ni something great tak boleh video sentuh buat lebih orang kalau tidak fikir dalam tu Lahadam hadam tu kaabah aku akan peruntuh kaabah ni wa ja'altu laha babaini aku akan buat balik kaabah ni ada dua pintu macam yang nabi ibrahim buat dulu nabi nak buat bagi jadi macam kaabah asal yang mula-mula dibina oleh nabi ibrahim kalau tak sebab kaum hang ni boleh duk jadi kalang-kabut. Kalau aku pergi buat ni, aku dah buat dah. Tapi sebab kalau aku buat saya lagi depan ni nanti jadi hingah macam-macam. Aku tak buat benda ni. Kata Al-Aswad bin Yazid yang meriwati hadis Dia kata, Falamah malaka bin Zubayr. Apabila Abdullah bin Zubair jadi gubernur di Makkah, Hadamaha. Dia yep, peruntungkan Allah habis licin. Ka'bah tu Dia peruntuh Habis licin Waja'ala'a Babaini Dia bina balik Macam zaman Nabi Ibrahim Ada dua pintu Pintu duduk atas lantai Pasal apa? Pasal dia Dia ulang balik hadis Yang Nabi bagitau Dekat Aisyah ni Dia kata Nabi tak buat benda ni Hari ni aku akan buat Dia kata Kerana itulah Ajak Nabi Aku tunaikan ajak Nabi Nampak? Oba khadirah Nampak? tambah ni jadi macam tu Selepas daripada tu Panglima perang besar Nama dia Hajaj bin Yusuf Al-Taqafi Hajaj bin Yusuf Al-Taqafi Dia attack Abdullah bin Zubair Yang ketika itu Menjadi gubernur Mekah Hajaj ni dia oh, Jangan buat pasir dengan dia Dia randuk semua orang Dia tak kira tak apa Dia bawa pasukan tentera dia Dia langgar masuk dalam Mekah Dia buat apa? Dia bunuh Abdullah bin Zubair ni hmm. Anak angkat nabi anak benakan kepada isteri nabi. Hajjaj di Yusuf al-Thaqafi dia serang masuk Mekah, dia bunuh Abdullah bin Zubair. Dia pancung kepala Abdullah bin Zubair, dia sulah mayat Abdullah bin Zubair, dia tandak di dinding Kaabah. Tuan, Tuan, kita bila sampai di Mekah ni, duduk tengok Kaabah tu teringat benda-benda ni balik. Ni baitullah yang kata rumah Allah duk depan mata kita ni berapa macam sejarah duk berlaku di keliling ni. Daripada sejarah awal nabi keluar pergi sembahyang nabi sujud orang meboq unta busuk atas belakang pun di situlah kejadian dia. Kejadian dia di situ. Yang sahabat-sahabat bila tengok orang lumbuk buruk unta busuk atas belakang nabi menangis hati ni Nabi tolong tak berani. Sampailah anak Nabi Fatimah ni lari-lari mai sambil duk buang busuk atas belakang Nabi ni sambil dia marah orang Quraisy kapiak Quraisy yang buat ke Nabi macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tunduk tu mai satu orang nak pijak atas belakang tengkuk Nabi pula. Tiba-tiba dia melayah Orang tanya Nabi lepas tu Nabi kata Malaikat ada Baru bagi tahu dekat tu Kalaulah dia tu Jijak aja Belakang tempoh aku Malaikat akan koyak dia Macam mana kita koyak ketat Nabi kata Ni semua berlaku Di keliling Kaabah Kaabah ni Sejarah cerita Dia macam-macam ada di sana Baik Kemudian apa jadi Bila Hajjah masuk Dia bunuh Abdullah bin Zubay Pancung mayat Sula Sandang di dinding Kaabah Sebagainya kemudiannya Hajjaj runtuh Kaabah. Dia runtuhkan Kaabah, dia bina balik Kaabah macam mana Abu Adala ni. Kaabah yang dibina oleh Ka'b bin Quraisy dulu ni, satu pintu dan pintu dia duduk tinggi macam tu. Kaabah itulah kekal sampai ke zaman kita hari ini. Ni, benda ni tuan baca dalam sejarah pembinaan Kaabah, jumpa cerita-cerita ni semua. Ini, Hajjaj bin Yusuf al-Sakafi yang macam ni punya dahsyat ni masuk Mekah, serang Mekah, untuhkan Kaabah kemudian dia pergi buat pula ke anak-anak Nabi, pancung sulat sandak mayat, di dinding Kaabah dan sebagainya, dia jadi imam semuanya Hajjaj ni, dia jadi imam semuanya perangai dia, bila dia pergi mana-mana tempat, dia nak jadi imam Maksudnya dia satu panglima besar. Dia satu orang Dia tabi'ain tuan-tuan. Hajjaj bi Yusuf al-Sakafi ni... Dia tabi'ain. Dia tabi'ain. Tabi'ain maksud dia apa? Dia tak dan jumpa Nabi. Tapi dia jumpa ramai sahabat Nabi. Ramai sahabat Nabi dan jumpa dengan dia. Ramai sahabat kenal dia. Di antara sahabat yang sembahyang di belakang hajjah Apabila hajjah jadi imam Ialah Abdullah bin Umar bin al Khattab An-Nuqsidina Umar al Khattab Bila hajjah naik jadi imam Dia pergi duduk belakang hajjah dia tak beri Bila habis dia sembahyang Orang minta dia Dia berkata dekat dia Ya Abdullah Ya Ibn Zubay Ya, ya Ibn Umar Wahai Abdullah bin Umar bin al Khattab Hang tahu tak siapa dia tu? Dia kata dia tahu. Itu Hajjaj. Kenapa hang semayang belakang dia? Dia bertanya dia. Kenapa hang gamak semayang di belakang orang yang macam ni? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Anak Syedina Umar yang banyak riwayat hadis ni dia jawab apa? Dia jawab hadis yang kita baca tadi. Dia kata Nabi SAW bersabda. Semayang di belakang mereka ni. Dia kata dan nabi kata apa nabi kata fa in ahtanu falakum wadahum kalau depa orang baik depa dapat pahala kita yang ikut dia pun dapat pahala wa in asa'u tapi kalau depa ni jahat falakum wala walaihim kita tetap dapat pahala tapi dia dia tanggungjawab atas kejahatan dia kita sembahyang di belakang orang yang macam-macam ni tak ada masalah sembahyang kita tu bahkan tak ada sangkut pun dengan dia nampak anda ni hari ni tak mau nak berimam belakang orang ni tak mahu berimam ha, orang kita tak mau ikut dia jadi imam dia ni lagi jahat daripada hajjah nah? <laughs> hajjah dia lagi jahat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semayang belakang dia sebahagian ulama hadis menjelaskan kenapa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sanggup semayang di belakang hajjah yang terbukti jahat macam tu berapa apa? dia kata kerana dia tak mau orang Islam berpecah tak apa, hang ketua, aku ikut. Tapi, kalau orang aku tak ikut. Hang jadi imam bukan sirah, aku ikut. Tidak masalah apa. Dan hadis itu, riwayat imam muslim. Ada menjelaskan tentang benda ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Jahat hajjah ni sampai apa? Sampai orang tanya, imam malik. Orang tanya, imam malik. Imam muzhak maliki. Orang tanya, imam malik. Wahai imam. Hajjah ni nak kiram macam mana diri? kan, okay. macam orang tanya lah, Ustaz Sam Suri ni macam mana Ustaz Sam dia ni macam mana biasa, daripada zaman dulu orang suka tanya dia nak tahu dia ni beti-beti macam mana bolehkah kita percaya kat dia bolehkah kita ikut dia, dia ni lepul mana orang tanya Imam Malik Hajjah ni dia ni macam mana apa jawab Imam Malik Imam Malik tentu nak cerita pasal dia, panjang pula Imam Malik, bila orang tanya Hajjah ni macam mana Imam Malik kata apa? Kalau dalam dalam Quran Allah ada sebut wa man yahkum bima anzalallah fa ulai kahumul kafirun. Lagi satu dia kata fa ulai kahumul fasiqun. Lagi satu ayat kata fa ulai kahumuz zalimun. Tiga-tiga tu ada dekat hajjah dia Tiga-tiga tu yang kata kafirun, fasiqun, zalimun. Tiga-tiga komplit ada dekat hajjah ni. Mayak tu ya Dia kata dia jawab Dia tak mau jawab jawabannya Khalifah pada zaman dia Pada zaman Apa nama Imam Malik Khalifah Harun Ar-Rashid Dia hidup pada zaman Harun Ar-Rashid Khalifah Harun Ar-Rashid ni Panggil Imam Malik Khalifah Harun Ar-Rashid Tanya Imam Malik Sebagai orang alim Dalam negeri dia Dia kata ni macam mana Cerita dengan hadis tadi ni Hadis Abdullah bin Zubayev tadi ni Yang Abdullah bin Zubayev kata oleh kerana Nabi Nak Ka'bah ni macam mana Yang dibina oleh Nabi Ibrahim Dua pintu Dan pintu dua jalan saya Macam mana Harun Ar-Rasyid tanya Imam Malik Macam mana lah ni Adakah kita nak putuh pula Ka'bah ni Nak buat balik Bagi jadi macam zaman Macam zaman Nabi Ibrahim Harun Ar-Rasyid tanya kepada Imam Malik Apa jawab Imam Malik Dia kata Aku nasihatkan kamu Ya Amirul Mukminin Janganlah kamu jadikan Ka'bah ni mainan tangan raja-raja dia cukup-cukuplah dia cukup-cukuplah runtuh bina, le, untuk bina le, untuk. Cukup -cukup lah, dia runtuh bina dia runtuh cukup-cukuplah jangan sampai Kaabah ni dijadikan mainan tangan orang yang berkuasa Pasal apa aku takut dia kata hilang kemuliaan Kaabah tu So, Imam Malik terus bagi statement tu, full stop. Jangan usik dah Ka'bah tu. Biarlah Ka'bah hari ni, plan yang dibina oleh Kapil Quraish ke apa-apa, biar pergi. Jangan pergi dah usik dia, jangan pergi dah buat apa dah. Itu kata Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ini tuan-tuan, yang kita cerita tentang, tentang Ka'bah ni dia panjang berjela-jela macam tu. Nah sambung ayat tu firman Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir jika ada kamu itu beriman dengan Allah dan pada hari akhir zakika khairun wa ahsanu ta'wila bermula yang demikian itu iaitu kembali kepada Allah dan Rasul itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berbantah dan kata dengan fikiran kamu sendiri dan itulah seelok-elok kesudahan tu dia duk bertengkar tak jadi cerita jadikan Quran dengan hadis ni sebagai sebagai kata putus dalam apa hal pun jadikan Quran dengan hadis ni kata putus betengkak ni tak habis dia ni kata ni, dia ni kata macam ni, nah, ni nanti tak angkatan macam ni, ada ada sandaran, ada ayat Quran, ada hadis dia ni, kata, hang ada, ada sandaran ayat Quran ada hadis, tengok siapa boleh bawa main kita tengok, check balik betul ke hadis ni ada, di dalam himpunan hadis sahib, kalau betul samya'na wa'apa'na, habis jangan bertengkar benda-benda macam ni, pasal apa? pasal Quran dan hadis adalah hakim yang akan memutuskan siapa betul Ha? Firman Allah wa Bermula yang demikian itu Yang kembali kepada Allah Kepada Quran dan kepada Rasul Kepada hadis itu Itulah yang lebih baik kepada kamu Daripada kamu berbantah-bantah Baik, dia kata dan turun Ayat ini tak kalah berbantah Yahudi dengan munafik Maka menyeru munafik Kepada Ka'ab bin Al-Ashraf Kita dah baca dah bulan sebelah itu Ka'ab bin Ashraf ni siapa dia ni Haa Maka orang munafik ni ajak Yahudi yang ada bertengkar dengan dia ni, jom kita jumpa Ka'ab bin Asyraf, minta dia bagi hukum tentang benda yang kita ada bertengkar ni. Supaya hukum dia, yakni Ka'ab bin Asyraf antara kita dua ni, antara Yahudi dan munafik ni. Dan menyeru Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kedua itu kepada Nabi. Maka menghukum Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi maka tiada redha munafik. Ni doa ni. Ada masalah dok clash. Antara Yahudi dengan munafik clash. Bila clash, munafik aja pi cari Kaab bin Al-Asyraf untuk jadi hakim menyelesaikan clash depa ni. Yahudi pula kata apa pula Nabi dekat Kaab bin Al-Asyraf, Kaab tu orang Yahudi. Tapi depa sendiri tak mau pi dekat Kaab ni. Depa kata baik kita pi dekat Muhammad. Hang, Islam dia kata, kami Yahudi kami ahli kita. Lomeng, jom kita pi jumpa Muhammad. Tanya Muhammad, apa penyelesaian kepada clash antara kita ni? Bila pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat keputusan. Keputusan Nabi memihak kepada si Yahudi ni. Tak memihak kepada munafik ni. Munafik sudah tak boleh. Sudah tak puas hati. Macam kita hari ni lah. Kita ada satu kemuskelan. Kita pincangnya Ustaz A. Ustaz A jawab tak kena dengan kemahuan kita. Kita pincangnya Ustaz B pula. Ustaz B jawab tak kena dengan kemahuan kita. Kita pincangnya Ustaz C pula. Sampai Ustaz X baru jumpa al-kena dengan kita. Kita tahap ni tu Kita kita nak Ustaz yang kata kita betul. Kita pincangnya. Haa jenuh. Bukan kita nak ada Ustaz yang bagi jawapan yang berdasarkan Quran dan Hadis. Kita nak ustaz yang kata kita betul, cari. Daripada A, B, C, D, E sampai X baru jumpa. Jumpa ha, dia kata yang ni yang betul. Pasti dia nak nak jawapan tu. Munafiq ini bila Nabi dah buat keputusan, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Baik apa jadi? Dan pergi kedua kepada Umar. Hmm? Tak puas hati Nabi punya jawapan. dah, jom kita pergi jumpa Umar Al-Khattab pula. Nabi mereka nak tolak. Mereka nak pergi dengan Umar. Bukan masalah Umar tu macam-macam mana. Saat lagi Umar bobo sepiji saja. Ya. Dah tanya dah Nabi. Nabi dah bagi keputusan dah. Tak nak pakai Nabi tanya Umar. Tentu pernah dengar cerita tentang mimbar kutubah ni. Nabi duduk berdiri tang mana. Bila Maishidina Abu Bakar dia tak ramak nak berdiri tempat Nabi berdiri. Maishidina Umar dia tak ramak nak berdiri tempat Abu Bakar berdiri. Bukan kerana tak mau ikut sunnah. Tapi kerana hormat dia. Dia kata dia tak layak duduk tangga tu. Hormat tu. Jamai macam tu. Baik. Jadi apa jadi? Dia kata, "Jom kita jumpa Umar." Maka sebut Yahudi yang demikian itu, yakni Nabi sudah hukum. Ini tiada rebel. Maka kata Umar bagi munafik, "Adakah seperti itu?" Bila Pi jumpa Saidina Umar, sampai dekat Saidina Umar, Yahudi habang dekat Saidina Umar. Dia kata, "Ya Umar, aku bagi tahu dulu." Dia kata, "Ni kami mai jumpa ni, kami dah jumpa ada Nabi." Yahudi kata, kami dah jumpa dah Nabi, Nabi dah buat hukum dah, kata benda ni saya betul eh, Yahudi ni kata, Syekh ni tak mau pakai, dia nak mai ajak jumpa hang pula, macam mana? Umar, bila dengar macam tu, dia kata apa? Adakah seperti itu? Oh, dia kata hang macam ni ke? Hang dah tanya Nabi, Nabi dah buat keputusan hang nak celapak mereka aku lagi, kalau cek tak lebih caratan, jom, kan? Okay. Han dah pergi tanya Nabi dah. Nabi dah buat keputusan dah. Hang boleh tak puas hati. Han nak celapak main jumpa aku. Celapak. Dia kata. Han celapak nak main jumpa aku pula. Maka jawab ia ya, na'am. Han dia kata. Betul eh? Dia kata saya tak puas hati. Nabi punya keputusan tadi. Maka kata Umar. Nanti Zat Umar kata. Humar. Maka masuk Umar ke dalam rumah. Maka diambilnya saif. Yang ni pedang. Keluar dia. Dan tetap dia akan munafik itu. Dan mati munafik itu. Ah, betul dari ipat, betul tak Dia kata dah jadi. Ya, ya, ya. Ingat, kita tu kata ku rumah bubur, ingat bubur tangan ni, ubur keluar pedang. Ya Allah. Yang ini pun saya ada cek dalam taksiah tak jumpa. asal kepada cerita ni saya tak jumpa. Tapi baca tu dah. Dan kata Omar, Seperti itulah aku hukum antara orang yang tidak remah kepada hukum Allah dan Rasul. Dia kata, Aku tak mau bicara bab yang hampa tak puas hati ni. Lah ni aku jatuh hukum lain pula. Hukum apa? Hukum hang tak repah dengan Allah dan Rasul. Ini cerita dia, dia, dia kata dia bawa keluar. Parang ladin. Nampak, pedang ladin. Nampak, dia bawa keluar. Main, dia bos. Saja. Ya. Saya duduk cari. Tadi sang tadi tak jumpa. ni. Kan? Jadi mungkin Israel lihat ya, dan sebagainya. Umat tak akan buat kerja meluru macam tu. Nah, baik. Dia kata dan turun ini niaya kata Jibril Umar dia ni mengfarah di antara hak dan batil. Ah ha, kononnya diberi turun mai bagi inilah yang kata Umar Al Faruq. Umar ni digelar digelar dia ni Al Faruq. Al Faruq ni maksudnya apa? Dia membezakan di antara hak dan batin. Dia tak ada dinding-dinding. Dia putih atau hitam. Haram atau halal. Dia lebih puas. Dia tak mau duk kata yang ni nak kata haram pun dak, nak kata halal pun dak. Dia ni lebih kurang macam ni hailam duduk tak boleh. Dia dia Umar dia tak bu dia bukan jenis macam tu. Dia imma boleh, wah wa imma tak boleh. Kalau boleh boleh, kalau tak boleh tak boleh. Ha nak buat cerita duk ngik-ngok aku tak mau. Umar dia jenis macam tu. Dia satu orang yang sangat apa? Dia dia very objektif menyuarakan dia tepat-tepatnya tepat, -tepat punya jawapan. Baik. Alamtsara ila allazina yazhumu annakum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl. Maka tiadakah engkau lihat kepada segala mereka yang mendakwa bahawa mereka itu beriman dengan barang yang diturunkan kepada engkau iaitu Quran dan barang yang diturunkan kepada dahulu engkau iaitu Taurat. Sudah Allah tanya. Ha? Apa tak mau beriman ke? Kalau tak mau beriman dengan Quran pun tak mau ke beriman dengan Taurat? Taurat pun Allah buat turun, cuma beza dia apa dia bila Allah buat turun Quran, Taurat stop habis. Kena ikut Quran. Yuriduna an yatahakamu ila at menghendaki mereka menghukum kepada tawud, yakni kepada kepala balalah iaitu kepada Ka'ab bin al ashrah Nabi do ada. Kenapa yang dipilih Ka'ab bin Al-Asyraf? Ka'ab bin Al-Asyraf tu dia ni tawud. Dia ni satu orang Yahudi yang melampau. Nabi Muhammad sudah ada. Kenapa tak mau berhukum dengan Nabi? Kenapa pergi cari orang yang macam ni? Allah turun ayat ni marah. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Dan sesungguhnya telah disuruh mereka itu. Bahawa kufur dengan taurud itu. Dan tiada beri wilayah akan dia. Tidak perlu lantik taurud ini menjadi wali. Menjadi pemerintah yang menjaga kita. Dia kata wa yuridu ash-shaytanu an yudhillakum dhalalal ba'ida damhadaki ash menyesat dia akan mereka itu akan sebagai sesat yang jauh daripada jalan yang haq oh, syaitan nak kesesat orang tuan, tuan tiga hari lepas mai dekat rumah saya suami so, isteri mai dekat rumah bawa dengan buku-buku apa macam-macam mai -macam. masalah dua-dua opah Lelaki bini dua-dua opah ...didatangi oleh macam-macam. Suami pun sopa, isteri pun sopa. Didatangi oleh macam-macam. Start didatangi oleh wali-wali yang berbagai-bagai nama. Wali-wali ni. Mai ni macam-macam bentuk. Dia kata, mai dalam desiran angin. Kadang-kadang start dengan dengar ayat Quran. Lepas tu dengar bisikan suara. Suami pun dengar. Isteri pun dengar. pun dengar. Lepas itu diikuti dengan Mai Syedina Abu Bakar Afsiddiq Dia kata Saya tanya dia Kenai tak Syedina Abu Bakar Saya tanya dia Kenai tak Syedina Abu Bakar dia kata dia Mai dia mengaku Dia Syedina Abu Bakar, Syedina Abu Bakar cakap apa dia, dia Dia kata anak Abu Bakar Dia kata Dia cakap apa tak lah. Lepas tu dia dalam bagi nasihat tu saya tulis. Dia kata dia bawa tiga buku. Buku macam ni, ni dia bawa tiga. Dia duk tulis. Tiga buku lah dia tulis. Tiap-tiap bisikan yang main dia tulis. dia tulis. Dia tulis. Dia tulis. Dia tulis. Tiga buku. Dia main tunjuk. saya kata saya tak nak masalah nak baca ini semua. lagi Lagipada dia baca Quran. Dia baca yang ni. Dia kata-kata. Kan? Lepas tu tu lah. Last kali dia kata. Nabi Muhammad main. Pula. saya kata. Dia main macam mana? dia mai cahaya dia, dia mai cahaya terang tu dia habang kata dia Nabi Muhammad cahaya terang bulu rumah dengar eh, ni ni saya kata yang mai jumpa saya ni pasal apa dia kata nak dengar ni lah dia kata nak dengar pendapat usaha Okey, okey kita clear benda ni kalau nak dengar pendapat saya saya kata stop benda-benda karut ni semua saya kata stop full stop Buku tiga-tiga ni Balik pergi ikat-ikat-ikat pun ikat, je, je Tuan-tuan tu, tu, buka baca dah Lepas ni kalau dia main apa pun Bisikkan apa macam mana pun Ambil ayat semayah istiqfa pergi baca Quran Dah ada kata tapi bisikkan dia main Duk suruh istiqaf banyak dan duk suruh zikir banyak Saya kata syaitan Syaitan dia nak rosakkan orang Memang dia mula main macam tu Dia bukan main-main suruh kita pergi minum arah dia bukan main-main terus suruh kita pergi berzina. Dia main, mula dia main bagi kita percaya kat dia dulu. Kita percaya, kita percaya, kita percaya, kita percaya, kita percaya, dia divert kita. By the time dia nak divert kita, kita dah kuat kepercayaan kepada dia. Pada masa tu, dia kata apa pun kita akan ikut. Pasal apa? Pasal inilah cara dia nak tarik kita. Dengar dah hadis. Nabi kata, syaitan, yajri Ini ni Adam. syaitan ni dia berjalan dalam jalanan darah manusia. Mana yang ni doa dah Saya hebat pula kat Tapi ustaz saya kata Saya Saya boleh tengok Jin semua dah ni Pula dah Saya kata Eh saya dah berpuluh stop dah tadi Kata Dah tapi betul Dia kata Ada satu kawan Dia kata Kawan kami berumur oh itu kami pergi rumah dia Bila masuk je Dia buka dia dah jadi lain Dia teruk hebat kami Dia kata Ampamai je Dia kata padam aku lari habis semua kata dia ni pula dia kata saya pun nampak kadang dia lari tu saya nampak punya banyak petunjuk quran dengan petunjuk hadis dia ada buat apa lah yang pergi macam-macam ni pergi duk beli buku-buku ni apa ni wali-wali apa wali song wali apa beli beli buku-buku macam tu baca saya kata tu buku tunjuk lah ni buku wali apa buku Indonesia saya kata stop baca buku tu betul dia baca surat buku jangan baca saya kata hang duk baca tu yang dia duk main macam-macam tu Allahu akbar dan bukan seorang dia tau bukan dua lagi bini ni saja ni dia jelak dalam duk mengaji ni puada jadi bila dia dengar tu Allah oh, dia kata sopan jangan kisah aku ya hak duk main ni macam-macam ada -macam. satu main anak sakit jadi dia ni duk minta dekat Tuhan, minta bagi anak dia sembuh duk minta, duk minta, minta dia kata satu malam tu, dia kata tengah duduk-duduk kata -duduk, jatuh melihat riba dia, Quran jatuh melihat riba Quran Quran saiz lebih kurang satu inci kali satu setengah inci ada tulis ayat Quran dalam tu, bawa main ke rumah saya tunjuk saya tengok ni petik ayat Quran, saya tengok banyak, bawa dari satu bungkis apa, plastik, bawang merah tu Moment. Saya buka Memanglah pertongan petong potongan ayat Quran Lepas tu tulis pula di situ Ayat ni baca Kalau sakit Kalau sakit macam ni Baca ayat ni Kalau sakit macam ni Baca ayat ni Dia suruh saya tengok Saya tengok Saya kata Takat yang saya tengok Saya tak tengok semua Takat yang saya tengok ni Betul ayat Quran Dia kata boleh Kalau kita baca ayat ni Untuk sakit-sakit ni Saya kata ayat Quran Syifat Memang boleh baca Dia penawar. Itu dalam masalah Tapi cerita yang terjun main Daripada Acah ni Saya tak faham lah, ni saya kata sure kan di atas tu tak ada apa-apa Kok dulu ayah nak pergi duduk mumpir Tahu atas alam dia jatuh main ke apa-apa tak ada Dia kata tak ada eh, Saya kata saya tak faham Benar-benar jenis saya tak faham Tapi tanya orang ha, lain Tapi kalau takat nak baca ayat Quran Untuk tujuan syifat itu tidak salah kata, Tapi jangan terlebih Dia nampak pula dia kata, Tapi Ustaz saya selepas daripada dapat benda ni Ni hak walai ni bukan hak dua tadi ni, ni hak Saya selepas dapat benda yang ni Ustaz saya Eh nak abang tak tahu kan Ustaz Lalu cuba pula Saya kata nak abang ke tak <laughs> Anak abang abang ah, nak buat sinetron di sini Sinetron ya, Nak buat sinetron Nak abang ke tak Nak abang abang Anak abang tak Ma? Saya kata okey. Lah ni saya bila keluar rumah Saya kata semua kokoh ada, ada keliling rumah ni Dia bercakap saya dengar Allah lepas tu ada lagi lepas tu dia kata ustaz daun-daun pokok ni kalau saya pegang saya kalih belakang Allah SWT ustaz. dia tulis tarikh kematian orang-orang tak -orang. nampak tak? ini yang kita doa abang tadi ni kita buka lorong benda mahapun ni main syaitan kata apa kepada tuhan kita baca awal surah al-baqarah dulu syaitan kata apa kepada tuhan dia kata sabbi izatik laquhi anakum ajmain illa ibadakamil ummul mukhlasin syaitan berkata demi kemuliaan ya Allah aku akan pastikan aku sesatkan anak tuju Adam dia sumpah depan Allah demi kemuliaan ya Allah aku pasti akan sesatkan dia pada dengan apa cara sekalipun aku akan pastikan dia sesat saya kata dalam Quran adalah hadis semua bagi tahu bukan kata ni siapa nak mati bila kita takkan tahu. Allah kata apa? Hang tak tahu ma taksibu gadan. Hang nak buat apa esok pun? hang tak tahu. Tuhan Wa fi ayyi ardin tamut? Hang nak mati di mana pun hang tak tahu. Ni macam mana mai doa habang. Belakang daun ada tulis tarikh kematian orang. Saya kata benar yang hang lalu ini bercanggah dengan nas Quran saya kata kat dia tak jadi saya ni macam mana dia, stop benar ni semua stop tak, tapi dia duduk main saya kata mana boleh halang syaitan daripada main kita tak boleh halang syaitan daripada main nak memperdayakan kita kita tak boleh halang dia kita boleh pertahan diri hidayah nak halang dia daripada main tak boleh bila main macam tu astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim Baca Quran orang oh, nak cerita yang tu jenuh ah, jangan, jangan benda-benda pelik-pelik ni jangan pergi Quran dan hadis terang-terang dia ada hak ni yang kita nak kena belajar nak kena faham firman Allah apabila dikatakan kepada mereka, "Ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul dan apabila dikatakan bagi mereka itu, "Ma'ilah kamu kepada barang yang diturunkan Allah, yakni Quran, pada hukum dan marilah kepada Rasul, yakni supaya Rasul menghukum ia dia. Ra'ait al-munafiqin yasudduna 'anka khulula. Nescaya engkau lihat segala munafik itu berpaling mereka itu daripada engkau, kepada lain engkau akan sebagai berpaling. Sedap. Tuhan kata lah nama ketambungan sirik ni apa dia? bila ajak kepada Quran kepada hadis dia cunggit nabi dia tamak so kita jangan macam tu kita bila orang ajak kepada Quran kepada hadis kita kena nabi kalau kita lari sama macam munafik, munafik tak suka kepada Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim? Maka betapa memperbuat mereka itu, yakni munafik itu apabila kena akan mereka itu oleh musibah seiksa dengan barang yang mengerja oleh dua tangan mereka itu daripada maksiat dan kufur. Adakah puasa berpaling mereka itu dan lari daripadanya Tuhan tanya? Orang munafik yang nak lari daripada Allah, daripada Nabi ni Kalau Allah timpakan musibah dekat mereka Dereka nak buat apa? Dereka akan cari Allah juga Orang yang atas dunia ni, dia kata Tuhan tak ada Apa yang kita dapat hari ni, rezeki bukan Allah lagi Dia kata, kita sejarah kita dapat rezeki Dia cakap macam tu Dia seolah-olah menafikan Tuhan yang Tuhan ada dan Tuhan yang bagi rezeki Tapi bila dia sakit, dia panggil apa tu kan? Dia panggil Allah Daripada Ya Allah, daripada sakit, ada dia cari Allah yang tadi dia kata tak ada Allah. Maknanya manusia tak boleh bohong, tak boleh tipu diri sendiri. Kita perlu kepada Tuhan dan Tuhan kita Allah Subhanahuwataala. Firman Allah Sumbaja Uka Yahlifu Nadzila. Kemudian datang mereka itu akan dikau Wahai Muhammad bersumpah mereka itu dengan nama Allah Subhanahuwataala. Munafik ini yang tak mau dekat Tuhan ni Lafzan ba dekat Nabi bersumpah dengan nama Tuhan. Inna radana illa ihtalan wa tawfiqa. Kata munafikialah kami berkehendak dengan menghukum kepada lain daripada engkau wahai Muhammad. melainkan hendak buat soloh dan hendak muafaqah sahaja, bukanlah nak hukum. Mai duk bohong Nabi. Kami bukan tak mau dekat engkau Muhammad. Kami mau dekat engkau. Saja jadi tanya pendapat dia ya, lepas tu, bukan nak pakai apa dia bagada. Mana akan cakap begitu? Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Bermula mereka itu, yakni munafik itu adalah segala mereka yang mengetahui Allah Taala barang yang dalam hati mereka itu daripada sifat nifaq dan dusta yang daripada meminta uzur mereka itu. Tuhan kenai munafik. Tuhan kenai apa? Hang cakap usin di mana pun Tuhan kenai, ini munafik fa'arid anhum wa'idhhum waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha dan berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada munafik ini dan ajak akan mereka itu dan pertakut akan mereka itu kepada Allah dan kata olehmu kepada mereka pada diri mereka itu akan perkataan yang memberi bekas. yaitu petakut dengan bunuh dan dengan menghabisi mereka itu. Dan beritahu kepada mereka itu hal dalam hati mereka itu. Daripada munafik dan jahat. Yang mewajib bagi seksa itu. Tiada sembunyi atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Allah kata dekat Nabi, bagi tahu dekat munafik. Hampai tu macam-macam. Allah tahu hampai luar dalam. Kalau hangpa terus dengan sifat munafik hangpa ni, Allah akan siksa hangpa dengan siksa yang cukup teruk yang hangpa tak akan boleh lupa siksaan yang Allah nak bagi tu ni. Nah, ya? wallahu a'lam. Depa ni dia masuk wa la rasulin illa liyuta'a. Dan tiada kami suruh daripada seorang rasul itu melainkan supaya orang taat ikut akan dia pada barang yang disuruh dengan dia. Lepas ini dia akan Lepas ini dia akan cerita tentang wajib kita taat kepada Nabi, wajib kita taat kepada Nabi. Kemudian dia main tajuk, dia main cerita tentang ya ayuhaladina amanu khuzuhir zarakum. Cerita tentang ada perang Perang sepatutnya macam mana? Adakah macam Yahudi, lang macam orang ada buatlah ni. Oh, kuarajak oh, kua, betul pon ni saya tak boleh tengok, kuduk gam bila tengok ni Perdana Menteri Israel kata kemarin dulu dia kata dia minta maaf lah dia kata atas apa yang jadi ni dia betul-betul menyesal. lah kerana tujuan serangan ni dibuat dia kata sebenarnya kerana nak mengekam teroris tapi apa nak buat dia kata terpaksalah dia kata orang-orang sivilian orang-orang awam yang tak berdosa ni terkorban dia kata dia menyesal dia buat muka dajai dia dua cukup sakit hati lah Ha? dia buat muka sobus, dia buat muka macam bus bus 2 minggu lepas. Buat kenyataan tentang perang Iraq. Dia buat muka tu. Kalau orang rumor kata muka seposen. Dia buat muka sekupang dia tu. Dia kata hari ini dia kata dia mengaku lah pentadbiran dia. Pentadbiran dia mengaku bahawa serangan ke atas Iraq adalah satu kesilapan. Ha, dia kata selano, dia kata kelano pak sokan risik pak sokan risik dia bagi maklumat kata Irak memang ada senjata pemusnah so based on maklumat daripada pak sokan risik dia maka dengan kata tu dia kata dia pergi buat dia pergi buat apa nama serangan ke Iraq yang kemudiannya didapati tak ada benda-benda tu semua so dia kata dia salah menilai dia hmm, tu ton macam tu orang boleh buat dekat dunia Islam hari ini macam tu orang boleh buat dekat dunia Islam hari ni. Ha? yang apa nama di Indonesia hari tu ni tiga orang tu dituduh dituduh bukan ada bukti pun kata dia pergi bom di Bali tu, tak ada bukti sampai sudah tak ada bukti tapi dituduh mereka ni jadi kambing hitam pasal apa? Pasti nak memuaskan hati Amerika Amerika tekan Indonesia Macam mana hampa tak boleh tangkap orang yang pergi bom Bali Macam mana hampa tak boleh tangkap Polis sampah ni macam mana Tak tahan nak kena tekan dengan Amerika ni Tangkap tiga ni jadi kami hitam Hukum tembak Menanti dia juga Hari ni Dia pergi langgang Hari-hari budak-budak mati Hari-hari orang perempuan orang tua, tua mati Dengan tak sembah. Budak putih kaki Pecah perut Rebeh kepala dan sebagainya Satu dunia dipertontonkan gambar-gambar ni Tiba-tiba Amerika buat kenyataan bodoh dia Dia kata apa? Dia kata apa ya Israel buat ni Untuk mempertahankan negli dia Dia pebodoh kita ni sampai macam tu Dia pebodoh orang Islam ni sampai macam tu Dan yang menentang tindakan dia ni tu, tu, tu. Bukan orang Islam saja seluruh dunia macam-macam bangsa macam-macam agama -macam bangkit menentang kezaliman ni dalam kalangan Yahudi tu sendiri pun bukan semua sekali buta perut ada sebahagian yang seperti Abdullah bin Salam kalau zaman Nabi ni Yahudi tapi dia ada hati. tapi boleh buat apa? bangkit menyatakan tak setuju tak puas hati membantah menentang itu saja boleh buat hari-hari duk jalan hari-hari duk jalan oh tuan-tuan tak tahu nak cakap apa kadang-kadang ingat tak mau cakap tapi so, cakap ni apa kita boleh buat dengan cakap ni saya nak cakap bagi tuan-tuan meluat dekat tuan Yahudi memang tuan-tuan lah hari ini ada orang tu bawa gambar-gambar tunjuk gambar, boleh tengok lah gambar boleh tengok lah gambar, pecah perut gambar, kepala rebek, gambar kaki putih apa makna kita tengok tu lah. apa makna, kita tengok tu apa makna, lebih baik kita pergi bagi sumbangan lebih baik kita bagi sumbangan Dalam tempoh jadi benda ni yang paling praktikal kita buat Yang paling praktikal kita buat Apa dia ada tuan? Satu kunut nazilah Itu paling praktikal dan itu sunnah Nabi SAW Nabi SAW ketika Nabi di Madinah Bani Ri'in Ri dengan Bani Zakwan. Depa minta Nabi hantar satu dai, satu pendakwah, kononnya depa nak ikut Islam. Nabi hantar satu sahabat untuk wakil Nabi, diterang Islam kepada Bani Rai'il, Bani Raihil dengan Bani Zakwan ni. Bila hantar tu depa bunuh dia. Ni. Sebulan, sebulan Nabi buat qunut nazilah. Itu sunnah. Sebulan Nabi buat qunut nazilah. Bukan semata subuh saja sembahyang farduh Nabi buat kunuk nazilah semayang Maghrib semayang Aisyah ulama hadis kata kebanyakan yang Nabi buat suruh dan Aisyah rakaat terakhir tu bangkit daripada rakah sami'Allahu liman hamidah kunuk nazilah minta Allah tolong Allahumma surin islam wal muslimin wa wa'azilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin itu doa Nabi Nabi buat itu dan selain lepas itu, yang kita boleh buat pada hari ni sumbangan Teng Tengah-tengah-tengah kata apa Emirates Arab bersatu Kutip sat saja Dah dapat 301 juta ringgit Itu dia kutip Jangan kata Dah ada 301 Dah cukup dah Kita kena bagi juga Pasir apa tuan-tuan Nak develop balik Negeri yang dah jadi Bubung Asura lah ni Tengok gambar tu Kemusnahan Bukan kerosakan Kemusnahan Musnah ni teruk Benda rosak Kemusnahan Bumi, Palestin Tentu Kita ada sebut Gaza. Gaza ni orang Arab sebut Gaza Gaza ni apa dia tentu Ini tempat kelahiran Imam Syafi'i. Ya. Kita ada kata kita mazahab Syafi'i. Kita ada kata kita mazhab Syafi'i. Marah sangat kalau orang ada umai wahbi kat kita. Pasal kita Syafi'i. Imam Syafi'i tu lahir di Gaza. Di bumi yang sekarang ni Tengah kena tawan Dengan Yahudi Itu Imam Syafi'i ni lahir di situ Saya baca di masjid Sultanah Bahi yang baru ni Subhanallah tentu satu hadis Cerita tentang Dia kata Bahi yang menceritakan tentang Kehebatan negeri Syam Negeri Syam ni apa dia dengar Negeri Syam ni Jordan, Lali Syria, Lebanon dan juga apa nama sebahagian apa ni. Ini negeri Syam hari ni. Negeri Syam ni Nabi kata apa? Dia buat umat hadis dalam baharul Mahdi. Jilid berapa ke? Kita baca di Mesir Sultan Ba'iyah tu. Tonton pergi baca. Maja' fi Syam ni. Cerita tentang negeri Syam ni. Dalam tu dia umat hadis apa? Yang pertama sekali satu sahabat main tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Di manakah patut saya jadikan tempat tinggal saya? Sahabat main tanya Nabi. Nabi tunjuk ke arah negeri Syam ni kawasan itu bergolaklah lah ni Nabi tunjuk ke arah sana Nabi kata duduk di sana Nabi kata jemai pula satu hadis lagi Nabi kata apa Nabi kata baik orang Arab sekiranya baik negeri Syam kalau negeri Syam itu baik Arab dianggap baik tapi kalau negeri Syam itu musnah Arab tak nak guna makna Nabi jadikan dia negeri Syam ini sebagai satu negeri yang menjadi indikator kepada baik buruk Arab seluruhnya sepatutnya negeri Arab reti tentang benar ni apabila negeri yang Nabi sebut sebagai indikator kepada baik buruk mereka ni kena macam tu sepatutnya Arab especially kena bersatu mempertahankan kawasan yang Nabi tunjuk ni takda, dia tak jadi macam tu panggil masyarak tapi. Muslimin dan muslimah Indah rahmati Allah Dalam masa yang sama Dalam masa yang sama Kita tengok dalam CNN Apa nama Condoleezza Rice Dengan apa nama lagi Satu Condoleezza Gandum Gak apa kini Satu ni Rice dengan Gandum Itulah jumpa Apa Dua-dua perempuan Condoleezza Rice Mewakili Amerika Satu lagi perempuan Dia ni apa nama Foreign Minister Kepada kerajaan Israel Depa jumpa Sign MOU Shake hand Apa dia isi MOU Yang mereka sign tu apa dia Ya abang. Depa akan sepakat. Israel dengan Amerika sepakat. Sepakat nak buat apa? Sepakat akan memastikan tak ada siapa boleh tolong Palestin. Nak apa? Uh, kita duk tengok berita-berita macam ni, ya Allah. Senang. Kita dengan Tuhan beri janji. Kita dengan Tuhan beri janji. Apa-apapun Tuhan tengok kita Intan surubah hayansurku Wayusabit akhdamakum Apa tolong agama Allah Allah tolong Allah Allah akan tetapkan tapak kaki Allah jaga kita Barulah boleh jadi macam Nabi tadi Bila Nabi masuk Makkah Nabi berdiri di atas pintu Kaabah Nabi kata apa? Salakawadad Wa nasara abdah." Nabi kata betul lah apa yang Allah janji selama ni Allah tolong hamba dia. Memang mudah. Hari ini Allah binasa akan tentera bersukutu. Sekali. Allah binasa akan dia. Nah? Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi oleh dia. Nah kita tangguhkan dengan pasla takwara dan suratul hasil. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيد عنه ويتافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم اجعل علينا قطوه العارف ولجئنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطا مستقيما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارضنا بتنابة اللهم نصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلمة والظلم والظالمين ونصرنا على هائلا الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفته ولا همّا إلا فرجته ولا دينان إلا أديت ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Insalamualaikum! gas難is